Microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii Creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul G010. Aceste programe sunt constituite dintr-un mănânc de cugeteri și meditații asupra tuturor versetelor Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum Duhul Cel Sfânt al Lui Dumnezeu a găsit cu care să inspire pe prea credinciosul său slujitor, preotul Nicuriță, să le alcătuiască pentru noi. Lecțiunea de zi va debuta cu prilejul unei meditații asupra versetului 22 de la Galaten, capitolul 1, numai înainte însă de a mai parcurge un episod din crearea Cristinei Roi, adevărată fericire. Episodul din lecția precedentă ne-a adus la punctul în care Pavelică și cu Ilenka au plecat în pădure să culeagă fragi, iar Andreico, fratele lui Pavelica, a rămas de vorbă cu mama Ilencăi. Tocmai dorea și mama fetei așa ceva. Avem astfel pe Pavel, împreună cu Ilenka, plecați la culeți de fragi și după ce mama Ilencăi a mai dereticat ceva prin casă, a ieșit la Andrei în curte și îl întreabă de ce ai expediat pe amândoi Andreico. Ea voia să-și împărtăsească temerile cu nepotul ei. Nu era atât de oarbă încât să nu vadă ce se petrecea în inima copilei sale, dar nu știa care dintre cei doi frați o iubea pe Ilenca. Văzuse că ambrii murtinovi puseseră ochii pe fată, ea personal îl prefera pe Andrei. Pe Pavel nu se prea putea bizui, el fusese soldat și deși arăta așa de serios, nu se putea ști ce gândea și ce vorbea el cu fata. Ei bine, mama Zvara dorise doar să atragă atenția nepotului, dar când se înceapă, o strigă el să vină în șură, închise poarta și zise plin de bucurie. Mătușico, i-am expediat pentru că voiam să vorbesc nestingherit cu dumneata. Să știi că Elenca mi este foarte dragă, încât nici nu pot să spun cât. Vreau să iau de soție dacă mi-o dai. Ție, băiatul meu, strigă femeia bucuroasă, dacă vreau să ți-o dau? Cum poți să întrebi așa ceva? Nici când a fost mică la sânul meu n-a fost mai în siguranță ca în brațele tale. Dar te-ai gândit și la faptul că nu are nicio avere? O, oh, nu vorbi despre asta, știu eu prea bine. Nu am nevoie de nimic din partea ei. Dacă o am pe ea, îmi e de ajuns și voi face tot ce-mi cere. De aceea vreau să podesc și cealaltă cameră, iar în bucătărie voi aduce o mașină de gătit și atunci are loc cufărul și patul. O să punem la punct tot ce trebuie. Săptămâna viitoare se ține în târg în Comuna și vreau să mă duc acolo împreună cu elenca, iar pe drum îi spun ce am de gând. Apoi aducem cufărul și pe urmă el își prinse mâinile de cap. O, oh, nici nu pot să-mi revin din această mare fericire. Femeia nu putea decât să fie de acord. Toate visele ei tainice ar fi fost împlinite. De câte ori își ia griji, că ar putea să moară așa firavă cum era și ce s-ar fi întâmplat atunci? Ilenca nu putea rămâne la frații Murtinov pentru că nu era sora lor, dar așa ar rămâne împreună și fica ei ar avea un soț cum greu putea fi găsit un altul. Apoi intrară în casă și făcură planuri. Doamna Zvară? Nu lucră azi prea mult, totuși destul, căci clădi în Spania împreună cu Andrei un frumos castel de fericire viitoare. Între timp, pe un stejar căzut în același loc în care stătuse dimineață tânărul pădurar, ședeau Ilenca și Pavel. Nu departe de ei era cana plină de fragi. Se grăbire să o umple, dar acum nu se grăbeau să se întoarcă acasă. Dimineața, Brunovski spusese că aici este așa de multă liniște, așa cum fusese cândva în jurul lui Adam în paradis. Iar acum Pavel se gândea că nici Adam, nici Eva nu puteau fi mai fericiți decât ei doi. Tânărul îi spuse fetei ce dorise să-i zică și obținuse dulcele Și eu te iubesc!" de pe buzele ei roșii. Ilenca, nu pot trăi fără tine!" zise el acum. Vrei să fii soția mea? Vrei să mergi cu mine pe drumul vieții? Spune da dacă mă iubești. Da, le Da, șopti gura tânără, în timp ce genele lungi se lăsau rușinate în jos spre obrajii învăpăiați. O vreme, tânărul se răsă pradă iubirii și bucuriei sale pasionate. Ar fi vrut să strege și să se audă în toată lumea. Ea e a mea! Și apoi, ce ciudat! iar în mijlocul încântării îi se furișă din nou în inimă acea tristețe ciudată. Cine știe, zise el, dacă ar știa cine ești, oare ar mai vrea să meargă cu tine?" Ilenca," zise el deodată, nimeni nu știe ce viață am dus atunci când am fost în armată, dar tu trebuie să afli ca să nu plângi vreodată că te-am înșelat." El își sprijini capul în mâini și început după o vreme de tăcere apăsătoare, în timp ce fata se uita încordată la el Și el zise N-am fost așa de cuminți cum v-am povestit până acum Mai ales când am fost la graniță Furam tot ce puteam Ne îmbătam, apoi ne luam la bătaie Atât cu civili cât și între noi Ieșeam cu servitoare și vânzătoare drăguțe Și luam masa împreună cu ele Alții s-au dus în locuri și mai răufamate Cel puțin eu n-am fost acolo nici măcar dată. Viața pe care am dus-o acolo mă apasă, însă, ca o piatră. Nu pot să o uit. Cât aș da să nu fi cunoscut niciodată viața militară și încurcăturile aduse de ea, azi aș fi și eu ca Andrei. Ei bine, acum ți-am spus totul. Nu o să-ți fie teamă să fii soția mea? Fata își ridică capul, la plecat. Nu, zise hotărâtă, nu mai fi trist. Totul a trecut și tu ești iarăș bun. Se bucură că ea îl credea și îl mângâia, dar știa că lucrul acesta nu era adevărat, iar în gândurile lui răsâna tot mereu. El mi-a luat această povară, ea nu mă mai apasă. O, de mi-a lua o domnul și pe-a mea, își dori el cu ardoare, de n-ar fi acele păcate, atunci aș putea fi într-adevăr bun. Ilenca a făcut un buchețel de fragi pentru Andrei și intonă cu inima plină de fericire un frumos cântec popular slovac și munții îi dă dură înapoi cântecul. I-a obținut ce voia, înveselirea lui Pavel, inima lui triumfă din nou asupra sufletului și el încetă să fie întristat. Ilenka, și când va fi nunta noastră? întrebă el în timp ce mergeau spre casă. Nu știu, întreabă pe mama, evită fata. Să răspundă Bine, o voi întreba chiar astăzi Să nu o amânăm prea mult timp Nu, nu vorbi astăzi cu ea Zise ea lundul de mână De ce? El se uita adânc în ochii ei Este atât de bine Că încă nu știe nimeni Mi se pare că după aceea Nu va mai fi la fel Din partea mea cum vrei tu Zise Pavel Bine că mă iubești și că vrei să fii a mea Știi? Cineva i-a spus lui Andrei că o anumită persoană vrea să te ceară de soție și l-a spătuit să te dea în căsătorie cu acea persoană. Dar tu nu mă dai nimănui?" strigă fata speriată. Să te dau pe tine? Cui?" strigă Pavel. Nici propriului meu, frate, nu te-aș da ca să nu mai vorbim de un străin." Dacă el și fata n-ar fi fost așa de tulburați, ar fi trebuit să observe la întoarcerea lor o anumită zăpăceală pe fața lui Andrei și a Mătușii, dar ei o recunoscură la fel de puțin cum observară cei de acasă marea fericire cu greu ascunsă care se reflecta pe fața celor care se întorceau acasă. Poate era bine, poate nu. Cine poate spune? Lăsându-i acum să-și continue activitățile pe frații Murtinov, povestitoarea ne duce înapoi la Suzanka Hrubic. Și aflăm că în fața căsuței lui Ian Trunovski stătea în seara aceea de sâmbătă Suzanka Hrubic. Ședea acolo deja de o bună bucată de vreme cufundată în gânduri. Micul Ioșco se juca la picioarele ei în nisip și striga deseori cu glăsciorul lui de copil, Uite, tanti!”. Dar astăzi fata nu asculta, în ciuda faptului că îl ocrotea de altfel ca pe ochii din cap, așa cum nici propria lui mamă n-ar fi reușit mai bine. Așa cum se întâmplă de obicei, dacă a văzut cineva o nevoie și vrea să ajute, nu mai poate face alt cumva decât să continue lucrarea începută. Când fata se aflase luni după amiază în fața ușii acestei case, s se tocmai la timp. Iosco plângea de foame, mama lui leșinase din cauza slăbiciunii și durerilor, iar Ian nu știa cui se vină în ajutor mai întâi. Nu este de mirare că fata apărută ca din senin, I se păruse lui Ian ca o mesageră trimisă de însuși Dumnezeu și nici nu întrebase cum de a venit ea acolo. Am venit să te ajut, spuse ea simplu și ea ajutase într-adevăr. Luase copilul, îi dăduse de mâncare, îl liniștise și se juca cu el. Apoi intra în casă și îl ajutase pe Ian să-și readucă în simțiri sora leșinată. Ea aranjase un al doilea pat pentru ea și ajutase la schimbarea îngeriei de pe patul bolnavei. Apoi făcuse focul, fiersese laptele și l-adusese bolnavei, o acoperise cu pătura și se așeză lângă ea. Îți mulțumesc foarte mult! Dumnezeu însuși te-a trimis!" zise Iudca. Dar cum dai ai venit în coace?" Am auzit de la Imrich ce s-a întâmplat cu tine." Știu că nu aveți pe nimeni și-am venit să te îngrijesc, dar acum închide ochii și încearcă să dormi, asta o să-ți facă bine. Atât a făcuse Suzanca, dar oare era destul? Cum aș putea să o la singură, se gândea Suzanca. Mâine ar fi la fel ca și azi. Peste noapte este imbrih aici, mâine mă întorc din nou. Așa venise atunci și așa veni și plecă toată săptămâna și își propusese să dea ajutor până se putea iutca cascula din pat. Era ciudat, dar oamenii aveau acum mult de lucru, nu-i aduceau mâneți la brodat, nici nu veneau în vizită. Nimeni, în afară de mama ei și de Imri, nu știa până în clipa ceea ce făcea ea. Și chiar dacă ar fi știut, fetei nu-i păsa deloc, căci cu ea și în ea se petrecea o mare schimbare. Ea îi citi tinerii soția rotarului în fiecare după amiază din cuvântul lui Dumnezeu, iar spre seară, după ce termina munca, Ian le citea și le povestea la amândouă din istoria celor bărbați și femei care pierduseră totul de dragul lui Hristos. Când venea Imrihi după cină, ședeau mereu împreună încă o bucată de timp lângă cuvântul lui Dumnezeu. Ian citea și le explica și răspundea la întrebările care erau puse. Multe lucruri erau clare pentru el, iar dacă ceva ce nu înțelegea, obișnuia să spună trebuie să credem lucrul acesta până ne dezvăruie Dumnezeu care este rostul lui. La sfârșit se rugau cu toții, apoi ea pleca acasă, însoțită de Imrich, pe urmă se întorcea la cumnata lui. Simțind-o și mai mare bucurie decât cea care așteptau vizita, Suzanca se grăbea mereu să se ducă acolo. Ea, care trăise până acum numai pentru sine, lucrase numai pentru sine, se simțea totuși ciudat, de parcă ar fi început de-abia acum să trăiască. În ea se trezeau înclinațiile pe care le are orice femeie să trăiască pentru binele omenirii și să răspândească în jurul ei lumina fericirii și a ușurării. Cu cât începea să-l cunoască mai bine pe Hristos, cu atât dorea mai fierbinte să devină asemenea lui, să umble ca el și să facă bine ca el. Știa că atunci când iut ca se va face bine și a dorea să se însănătoșească cât mai repede, atunci vizitele ei vor înceta, dar nici nu voia să se gândească la lucrul acesta nu își putea nici măcar imagina cum va fi că nu va mai putea fi în contact cu niște oameni care trăiau în felul acesta cu Hristos și el cu ei. Astăzi, pe când stătea în fața căsuței lui Ian, medita la aceste lucruri. Îl aștepta pe Ian că voia să plece mai repede acasă. El fusese după amiază în pădure și până în această clipă nu se întoarse încă din oraș iar ar fi putut de fapt să plece acasă, că Giudca reușise astăzi să se plimbe prin cameră și putea să rămână puțin timp singură cu băiețelul, dar nu voia să o facă fără să se roage împreună și să citească din cuvântul lui Dumnezeu împreună cu Ian, așa cum făcuseră în fiecare zi. Două comentarii scurte, unul pe marginea suferințelor care au dat peste Giudca, al doilea, având de-a face cu obiceiurile creștinilor. Despre primul. Fratele sau sora mea care trece acum printr-o suferință, ori de care ar fi ea, nu te necăji, așteaptă răbdător, pentru că așa după cum suferința lui Iudca a atras în casă pe Suzana și pe Imrich, cărora Ian le-a vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu, tot așa, suferința ta aduce un câștig ție, celor din jurul tău și mai ales lui Dumnezeu. Caută să te încredințezi lui și să te ajute el să treci cu bine pe aici, dar să nu cârtești. Al doilea, dacă ești un credincios sau o credincioasă, vreau să te întreb: este obiceiul în casa ta să se citească cuvântul lui Dumnezeu și obiceiul de rugăciune cu cei care vin și te vizitează? Ai să vezi ce beneficiu mare este din asta și vom afla că suferințele prin care a trecut Iudca, combinat cu obiceiul frumos al lui Ian, fratele ei de a citi cuvântul lui Dumnezeu și a se ruga cu cei care intrau în casa lui, au condus împreună la mântuirea unor suflete. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, să ne ajuți, te rog, să învățăm că din toate suferințele care dau peste noi, indiferent de ce formă ar fi și cât de ciudate și neașteptate, din toate acestea Tu urmărești un bine o binecuvântare pentru noi, pentru cei din jurul nostru și o mântuire a unor suflete pentru care ai trimis pe Domnul Isus. Ajută-ne apoi și pe noi să avem grijă, să citim cuvântul tău și să ne rugăm cu cei care trec pragul casei noastre, ca în felul acesta tu să-ți poți face lucrarea în ei, pentru slava ta, fericirea lor și a noastră. Amin. Cum Sfânt să se vă Te caut mereu o toamnă, Din inimă Să nu mă lași de sfântați, ca în epistola lui Pavel către Galaten la capitolul 1, printre altele, vorbește despre primii ani după întoarcerea lui la Dumnezeu, arătând cum după 3 ani s-a suit la Ierusalim, a făcut cunoștință cu Petru, a stat la el 15 zile și apoi la versetul 22 cu care ne începe meditația lecțiunii G010 ne spune următoarele. Dar eram încă necunoscut la față bisericilor lui Hristos, care sunt în Iudeea. Cei care l-au răstignit pe Domnul Isus i-au cunoscut fața lui trupească, dar nu i-au cunoscut fața lui duhovnicească. Dacă i-ar fi cunoscut această față, nu l-ar fi răstignit, cum găsim scris la 1 Corinteni 2, cu versetul 8. Cunoașterea trupească poate fi, de multe ori, o piedică în calea cunoașterii duhovnicești. Adevărata cunoaștere este cea duhovnicească, singura cunoaștere care rămâne și care poartă în ea lumina fericirii. Sfântul Apostol Pavel era necunoscut un timp la față pentru bisericile din Iudea, dar era cunoscut duhovnicește, căci toți credincioșii aflaseră despre minunea întoarcerii lui la Domnul Isus, toți știau că el s-a pocăit cu adevărat și că Dumnezeu l-a ales pentru lucrarea sa. Toți îi cunoșteau fața cea nouă, duhovnicească, după cum îi cunoscuse fața cea veche, duhovnicească, știindu-l prigonitor înfocat al ucenicilor lui Isus. Cunoașterea duhovnicească a oamenilor, precum și cunoașterea duhovnicească a binelui și a răului, îți dă siguranța adevărului. Nu ceea ce izbește privirea. Poartă în sine adevăratul chip al lucrurilor, al oamenilor și chiar al cuvântului lui Dumnezeu, ci ceea ce e dincolo de văl. Chipul duhovnicesc al tuturor trebuie cunoscut și numai atunci să te hotărăști ce ai de făcut. Așa cunoaște Dumnezeu, așa trebuie să cunoască și credincioșii săi. Ce deosebire mare este între Iuda și Pavel. Și unul și celălalt l-au cunoscut pe Hristos. Cel din l-a cunoscut după trup și în această cunoaștere l-a vândut. Cel de-al doilea l-a cunoscut după duh și în această cunoaștere l-a înălțat în fața lumii întregi ca să-L cunoască toți că El este Mântuitorul cel adevărat care dă viață și mântuire veșnică. Numai cine cunoaște fața duhovnicească a lucrurilor, a oamenilor și a lui Dumnezeu trăiește în lumina adevărului și nu se poate rătăci. El continuă apoi apostolul Pavel la versetul 23 din Galateni 1 cu aceste cuvinte. Ele auzeau doar spunânduse se ce deci este vorba de bisericile lui Hristos. Cel care ne prigonea odinioară acum propovăduiește credința pe care căuta să o nimicească odinioară. Aceasta este adevărata întoarcere la Hristos, adevărata pocăință, adevărata naștere din nou. Ceea ce urai înainte, acum iubești cu flăcărare. Ceea ce distrugeai, acum zidești. Ceea ce îți producea scârbă, acum simți o plăcere nebănuită. Și toate acestea vin în mod natural în viață, fără nicio sforțare, fără niciun calcul. Viața nouă din tine nu poate fi altfel. Ea își arată felul ei de-a fi, așa cum lumina în întuneric își arată felul ei de-a fi. Viața nouă din Dumnezeu arată felul lui Dumnezeu de-a fi. Cel născut din nou este născut din Dumnezeu și nu mai poate trăi în felul lumii, nu mai poate păcătui cu voia, cum găsim la 1 Ioan 3,9. El, care ura înainte sfințenia acum o caută și o trăiește, el care ura înainte, prin felul lui de trai smerenia, acum o iubește și îmbracă pretutindeni haina ei frumoasă. El care era robul lucrurilor pământești și al îngrijorărilor vieții, acum este liber de ele și chiar dacă are bunuri pământești, e ca și cum nu le-ar avea. El care nu putea să-i vadă pe cei pocăiți, pe cei care ziceau altfel decât zicea el, acum nu mai poate trăi fără ei. El care altădată nu putea suferi să fie contrazis în părerile lui, acum stă liniștit și asculte pe toți și învață de la toți, dar numai adevărul. Ce minune este pocăința în viața unui om! Nu există altă minune mai mare ca ea. Cerul tot tresaltă de bucurie la vederea acestei minuni, cum găsim la Luca 15 cu versetul 7. Cine spune că e întors la Dumnezeu, că e pocăit, dar în viața lui nu se vede nicio schimbare, este un mincinos și adevărul nu e în el. În viața lui Saul din Tars, mai târziu Pavel, s-a văzut îndată o schimbare așa de mare, încât nimeni nu mai putea tăgădui acest lucru. Din prigonitor al bisericii, iată că a devenit propovăduitor înflăcărat al ei și al Evangheliei. Din nimicitor al credinței în Hristos, a devenit zelos ziditor al ei. Dintr-un fanatic religios, a devenit un umilit vestitor al adevărului, izvorât din harul lui Dumnezeu. Pocăința este biruința luminii în viața omului, este biruința lui Hristos în el. La versetul 24 de la Galaten 1, Apostolul Pavel mărturisește următoarele. Și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Din pricina mea, lucrarea adevărului pe pământ poate să propășească sau să fie împiedicată. Din pricina mea, sufletele pot fi mântuite sau nimicite. Din pricina mea, binele poate să biruiască sau să fie biruit în lume. Din pricina mea, razele soarelui dreptății pot pătrunde sau nu, la cei ce zac înghețați în păcat. Din pricina mea, biserica lui Hristos este înălțată sau hulită pe pământ. Din pricina mea, calea vieții poate fi deschisă sau închisă pentru suflete. Din pricina mea și câte nu se pot întâmpla, din pricina mea. În clipa când am venit în lume, nu mai pot trăi singur, nu pot fi neutru, nu pot exista fără a avea o influență în bine sau în rău față de tot ce mă înconjoară. Și asta nu numai din când în când, ci în fiecare clipă. Și dacă așa stau lucrurile cu existența mea fizică, cum vor sta lucrurile cu existența mea cea nouă, cu existența duhovnicească? Din viața cea nouă a ucenicului Domnului Hristos. Atârnă mai multe răspunderi. Prin el, numele lui Dumnezeu poate fi mai mult slăvit sau mai mult hulit, după cum sunt faptele lui, cum găsim la Matei 5 cu 16. Ce fericită slujbă este aceea ca, din pricina mea, să fie slăvit Dumnezeu. Altă slujbă mai frumoasă, mai măreață și mai necesară nici că există. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă înaintea așternutului picioarelor Lui, citim la psalmul 99 cu versetul 5. Prin trăirea mea, prin lucrarea mea, prin vorbirea și cântarea mea și prin tot ce sunt, să-L înalți pe Dumnezeu, pe Domnul Isus și Evanghelia sa. Iată tot ce am de făcut pe pământ. Fără o trăire sfântă nu poate fi slujbă sfântă, nu poate fi înălțare a numelui lui Dumnezeu. Nu era o lauda Sfântului Apostol Pavel când zicea și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea, ci era o realitate vie care trebuie să fie în viața fiecărui urmaș al lui Hristos. Dragul meu, ce se întâmplă cu numele lui Dumnezeu în viața ta? Să știi să ai toată siguranța că în ziua cea mare a socotelilor, Dumnezeu care ți-a dat viață, care te ține în viața acum și care te ajută în fiecare zi, îți va cere socoteală pentru urmele pe care le-ai lăsat în urmă și pentru impresiile pe care le-ai făcut cu privire la el. Lucrul acesta nu e pentru că ți-ar place sau pentru că nu ți-ar place, nici pentru că ai vrea sau pentru că n-ai vrea, ci este suveranitatea Creatorului care va face acest lucru. Tot ceea ce ai Putea să schimbi în direcția aceasta este ca de acum încolo, dacă n-ai primit încă pe Domnul Iisus ca Mântuitor, să faci lucrul acesta, să devii copil al Lui Dumnezeu și să înveți ca prin Duhul Sfânt să trăiești așa o viață încât numele Lui Dumnezeu să fie slăvit. Iar dacă deja ești un credincios al Lui, împreună cu mine să ne dăm toate silințele și să trăim tot ceea ce citim în Cuvântul Lui Dumnezeu prin Duhul Său Cel Sfânt pentru Slava Lui. Iubiți ascultători, am ajuns la încheierea programului G010 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca bunătatea mare a Lui Dumnezeu și toate binecuvântările pe care le are El pregătite pentru noi să fie partea fiecărui dintre noi care se deschidă să le primească pentru Slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Cei viața ta e o cu care scrii mereu pe un drum. Și apoi la buletipă purifica. Când vrei să ștergi, capi o tablița, nu se mai ștergi. E scris, pula tău de, de ai pune mor nu-l treci transpele. Nu se mai stârge nici de cu. Să nu deminzi, căl veșnicie, trecutul este face în scrum ca-ci Dumnezeu stă ca ne fața lui tot ce, ce se, se scrie nu se mai șterge nici de cum. în ceasul greu nu să dați like, un